Gaur egun behobian daukagun egoera hobetu e, ahal izango da. Alde batetik, ba, behobian sarreran bi gasoliendegioi itxiko diren ere murretan e, rotondo bat e, eraikiaz, e, eta baita ere, hor e, lastaola postetxean, etxeak e, planifikatu da dago, eraikitzean, baina e, orain arte, ezin izan da, zeren gasoliendegia hauek nolapait baldintzatu egiten zuten, horren garapena, eta, bueno, kontutan izan berdainera, gainera retorizunen, ere kiko diren etxeak, ba, bez ofizialekoak, e, ba, neurri ahondi batean zan berko direla. Okay. Eta bueno, ba izan berda baita ere, gasolin e, gasolindegi berria eraikiko den partzela hau ere nolapait plan beresiak hobetu egingo dula honen ingurua, zeren e, zonalde berde txiki bat sortuko da suaitza batzuekin eta baita ere e, bidasoai baiatik datorren bide gorria nolapait hortikan e, oinezkoentzatik bide bat ba, sortuko da, e, eraikiko da, zaiza 2 daukagun hotelera ba, nolapait iristeko